اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاكملان الا على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وما بعد تشكر الله سبحانه وتعالى ambayo kwamba ametuwezesha tena mara nyingine kuelekea kuelekea kuendelea na darasa letu ya silselati ahadithus siyam ahkamu waadab abdullah bin salih alfauzan tulikuwa tumeangazia katika faslur rabi mlango wa ambayo kwamba tulikuwa tukizungumzia kuhusu abrazu sha'airu ta'budiyyah ta fi ramadan miongoni mwa ibada ambazo kwamba kelele cha hizo ibada Ndiyo zinajulikana zaidi katika, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yani zile zi ibada ambazo kwamba mashuhuri na maalum katika mwezi wa ramadhani ambayo inampasa mja wa Allah Subhanahu wa taala kujitahidi kufanya hiyo ibada hizo ibada sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukazungumzia miongoni mwake tukapata hadithi ambayo kwamba inazungumzia kuhusu Qiyamu layl qiyamu ramadhan na tukakusudia tukazunguzia kuhusu salatu tarawe na fadhila zake na tukaichambua kuhusu salatu tarawe kisha tukazungumza kuhusu ibada ya fadhila tilawati kusoma Qur'an al-Karim fadhila ya kusoma Qur'an al-Karim na kuifanyia kazi na hiyo miongoni mwa ibada ambayo kwamba ni muhimu sana mja wa Allah subhana wa ta'ala katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani inampasa ajidhatiti na jitahidi katika ibada kama hiyo na tutaendelea katika hadithi bado tunaendelea na hizo ibada ambazo kwamba ni mashuhuri katika ibadati ambazo kwamba tunazikusudia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo katika fasul rabi, tutaendelea na hadithi yetu ya leo ni alhadithul khamis ya إن <سؤال> حديثي التان نا في تفطير الصائم وكم فطريشا من الذي يوفغا يعني من الذي يوفغا هو ان يكون لسبابه ومساعديزه وكوweza فطور عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه احمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث هنا بكهله نزيد زيد بن خالد رضي الله سبحانه وتعالى موندئ انسم ماكوا Amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eh rahma Allah subhanahu wa ta'ala na amani zi muendee mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema manfattara saima manfattara sa kana lahu mithlu ajrihi yule atakaikuwa atamfuturisha aliyofunga atakai mfuturisha aliyofunga yani yeye ampe futari ya kufungua saumu yake kana lahu mithlu ajrihi Allah subhana wa Ta'ala atampa huyu aliyofanya hicho kitendo auyo amali mithli ujura uh, mit, mfano wa thawabu ambayo kwamba yule aliyofunga ghaira annahu la yanqus min ajri saim shay'an na wala siyo maana yake kuwa ujura ya yule aliyofunga aliyofuturishwa kuwa ujura wake utapungukwa upewe huyu aliyomfuturisha la kila mmoja atakuwa na ujura yule aliyemfuturisha atapewa ujira kama ya yule ambaye kwamba amefunga kwa hivyo inaonyesha kuwa fadhila ya huyu anayemfuturisha Muislamu mwanzake Allah Subhanahu wa ta'ala umpa ujira ambao kwamba mfano ya yule aliyofunga na hii hadithi imepokelewa na imamu Ahmad na Tirmidhi na Ibn Majah na imamu Tirmidhi anasema hiyo hadithi ni hasan sahih ni hadithi nzuri na sahihi tukiona katika hii hadithi tukufu tunapata dalili ya kuonesha fadhila ya mtu kumfuturisha mtu ambayo kwamba amefunga mtu ambayo kwamba amefunga vile kumfuturisha fadhila yake ni nini na fadhila yake katika mtu ambaye kwamba anamfuturisha aliyofunga ni ujura kubwa sana kutoka kwa Allah subhana wa taala naye ujura yenyewe hadithi imetubainishia kuwa ni ujura wake ambayo Allah subhana wa taala atampa Ujura wake ni kama mfano ujura ya huyo mtu mwenyewe aliyofunga na, na kumfuturisha yule ambaye kwamba alifunga kuna njia nyingi kwa kumfuturisha aliyofunga kuna njia nyingi sana ya kuweza kumfuturisha mfano kumlisha maskini kumpa chakula ambacho kwamba atakikula au kumpa pesa ambaye kwamba anaweza kununua nayo chakula chake cha futili au au katika njia nyingine ambayo njia yote ambayo kwamba unaweza kumsaidia huyo mja akawa ni sababu yake ya kuweza kufuturu kama mfano kumuita, kumuita kwako na kumfuturisha kwa hivyo muislamu akifanya hii kwa muislamu mwenzake hasa kwa yule mtu ambaye kwamba hajiwezi basi ni fadhila kubwa sana kwa mtu yeyote kumfuturisha mtu ambaye kwamba ambaye kwamba amefunga na hiyo nadhihirisha kuwa khasa ukarimu ambayo kwamba unapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na huu ukarimu ambayo kwamba unapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ukarimu ambayo kwamba ni mkubwa zaidi kwani katabata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bi khair imethibitika kuwa anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ajwada nas bi khair bil khair rasul sallallahu wasallam Alikuwa ni mkarimu kuliko watu wote kwa ufanyao kufanya ufanya wema. Ar-Rasul katika sifa zake alikuwa ni mtu mkarimu. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Na alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukarimu wake unakuwa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na hadithi ile tutangulia hadithi iliyopokelewa na imamu Bukhari na Muslim. Na hiyo yote ni kuonesha kuwa utukufu ambayo kwamba unapatikana katika hiyo siku siku kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwa ambayo kwamba mji anapofanya katika ibada zake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah Subhanahu wa taala anampatia double, double yani anampatia thawabu kwa wingi na pia fadhila hii pia inatokana na kutokamana na muislamu anapokuwa anamsaidia wale ambayo kwamba waliofunga na pia inadhihirisha kuwa Mja Muislamu anakuwa katika toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa hiko tayari kuweza kusaidia Muislamu wenza wake ambao kwamba hawajiwezi na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na hiyo sifa Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa thawabu vile thawabu ya yule mtu ya kwamba aliyofunga Kwa hivyo inampasa Muislamu inampasa Muislamu inampasa Muislamu ajitahidi na aweze kuwa kiguzo mwema linabiihi sallallahu alaihi wasallam anyataassa bin nabii bin nabii sallallahu alaihi wasallam awe ni mtu ambaye kwamba anafuata anafuata yani anafuata vile mtumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kifanya na miongoni m wake Muhammad sallallahu alaihi alikuwa ni mkarimu sana katika mwezi mtukufu wa ramadhan bas umu islamu sayabdhulu ma fasiyabudu mali atatoa katika mali yake na anatoa sadaqa ili aweze kusaidia masikini na wale ambayo kwamba wanahitaji ama aweze kuangalia hali ya majirani zake na kutembelea pia jamaa zake na anawasaidia katika, katika hali ya kheri tofauti tofauti hiyo yote inaonyesha katika fadhila ambayo kwamba mja akifanya miongoni mwa ibada ambayo kwamba mja akifanya katika siku ya ramadhani allah subhanahu wa ta'ala anampatia fadhila kubwa na hapa anakuwa ameshukuru allah subhanahu wa ta'ala na akishukura allah subhanahu wa ta'ala katika ambaye allah subhanahu wa ta'ala alampa basi wale ya kwamba wanahitaji inakuwa ni mtu amefika katika daraja kubwa ambayo kwamba inakuwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala awe yukafiru lahu khatayahu wa itqa'ahu min nari jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe madhambi na Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwepushe anamwepusha katika moto kutokamana na moto wa jahannam kwa huyo mtu ameweza kukusanya baina yeye amefunga lillahi subhana wa ta'ala na analisha yule ambayo kwamba haawezi jiwezi kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala inakuwa sababu kubwa sana Allah subhana wa ta'ala kumsumsamehea madhamu zakimu tena kiziya zaidi hawe tena ni mja ambayo kwamba anasimamisha swala ya qiyamul layl kama salatu tarawe na salatu tahajjud ana salihiyo katika mwezi mtukufu Ramadhan bila shaka huyo mja wa Allah subhana wa ta'ala انakuwa امپت فضيله كبوه زيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنة والصدقه تطفئ الخطيه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع hatta balaga ila ya'malun hadithi inapokelewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia huyu sahaba Muadhi ibn Jabal radhiyallahu anhu akimueleza ala adulluka ala abwab alkhair je ni kueleze kuhusu milango za khairi je ni kueleze kuhusu milango za khairi ambayo kwamba ukifuata ukiingia kwenye uki, uki basi utakuwa kwenye khairi basi akamweleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulango za khairini ni sawmu junnatun. ukifunga mtu atakapofunga basi inakuwa ni ngao yani ngao ambayo kwamba inamlinya Yakulu بعض salaf. Anasema ba'adhi ya wale wema waliotangulia anad'u wa 'ashrata min ashabi fa ut'imahum tu'aman yashtahuna yashtahunahu wa hubbu min an a'tika 'ashrata min waladi isma'il kumhita kuaita yani ni kuaita wa 10 katika miongoni mwa sahaba zangu na niwalishe chakula ambacho kwamba wanakitamani wanakipenda ni bora kwangu kuliko wa wachisha watumwa katika waja wabani wa katika waja wa watoto wa Ismail na kusudia watumwa ambayo kwamba Kunesibisha katika watoto wa Ismail salama na kusudia katika ile hali ya wa Arabu Walikuwa kiishi wakati huo na watumwa wakati Uislamu ulikuwa sana unahimiza Uislamu uh, ulikuwa unahimiza kuacha watumwa uhuru Na ilikuwa miongoni mwa amali kubwa sana basi huo miongoni mwao akisema ni bora kwake kualisha mz, kualisha maskini kum, kualita, kualita, kualisha watu kumi katika masahaba zake ni bora kwake kuliko yeye kuwaachisha watumwa kumi na miongoni mwa wema waliyotangulia walikuwa wakijitahidi sana wanapendekeza sana wanafadhilisha sana kuweza kufuturisha wale ambayo kwamba waliyofunga wale waliofunga wakiwasaidia wakifuturisha na miongoni mwao inapokewa kama Abdullahi ibn Umar miongoni sahaba Abdullah ibn Umar alikuwa akifanya hivyo na Imam Ahmad bin Hanbal na Daud Ta'i na Malik ibn Allah subhanahu ta wa ta'ala rehemu na wengi wengi walikuwa akifanya hivyo na miongoni mwa baadhi ya salaf ambayo kwamba walikuwa wakiita mandugu zao wakilisha chakula haliakuwa wamefunga wayajlisu wayakhdumuhum wayurawihum wanakaa wakiwalisha Na wa wakifanyia kazi na wakiwazungumzia wa wa mahadihi na kufurahisha kufarish, mpaka wanahakikisha wamekula miongoni mwa hawa watu unapokao walikuwa wakifanya hivyo ni Alhasanu basri wa abdullahi bin mubarakah rahimahumullah miongoni mwa wale walikuwa wakifanya hivyo qala imamu shafi'i rahimahullah Imamu shafi'i الله سبحانه وتعالى امرهم ان اسمع احب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان من بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاه ان مكاسبهم ketika maneno haya ambayo kwamba inapatikana katika kitabu cha ma'rifatu sunan anasema imamu Shafi'i rahimahullah napenda mtu ambaye kwamba anazidisha sana katika kuwa mkarimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anazidisha ukarimu wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akifanya hivyo akichukua kiigizo chema kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam vile alivyo kuwa akifanya na pia kwa sababu nyingine sababu watu wengi wanakuwa na haja katika maslahi kama hii watu wakoa katika haja wana masala, wanajitahi, yani wanajitahidi maslahi katika kuwao wa watu na kushughulika kwao kutokamana na som na swala ambayo kwamba imewafanya wengi sana wanakuwa haona nafasi ya kuweza kutafuta zao na miongoni manjia njia ambayo kwamba ya kumlisha maskini ni kama kutoa sadaka kwa, kuto, kwa kutoa sadaka mfano kumtairishia chakula kuwapatia familia ambayo kwamba ni maskini au au mtu kuwapa pesa au au kuwapa pesa au chakula au kuwapa chakula wenyewe wajiandae hiyo ni miongoni mwa njia ambayo kwamba mtu anaweza kalisha maskini na katika hiyo njia na katika hiyo njia ya kuweza kulisha maskini na katika hiyo njia ya kuweza kulisha maskini na katika hiyo njia ya kuweza kulisha maskini na katika hiyo njia ya kuweza kulisha... njia ya kuweza kulisha, mask... kulisha maskini hasija hakawa akawa mnja anafanya akisia akawa mnja anafanya hivyo hali ambayo kwamba kwa ni hali ya kufanya israf asija akawa mnja anafanya hivyo katika hali ya kufanya israf na aangalie hali ya vile zama inabadilika zama inabadilika hali kwa hali akiweza kualisha hao ni hali ambayo kwamba anaweza kualisha hao naam hadithi nyingine ambayo kwamba ni hadithi ya sita فضل العمرة في رمضان حديث يا نفضل عن في رمضان عن اسمع ابن, ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى يمندى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه رسول صلى الله عليه وسلم علم امبيه منامه الانصاري يقول لها ام السنان انا انايتى ام سنان ما ما أن ان تكوني حججتي معنا قالت الناضحان كان لابي فلان زوجها حجه هو وابنه على احدهما وكان الاخر نسكي عليه قال صلى الله عليه وسلم فعمره في رمضان تقضي حجه أو حجه معي وفي لفظ آخر فإذا جاء رمضان فاعتمر فان عمره فيه تعدل حجه akhrajehu bukhari wa muslim hadithi ambayo kwamba pia inazungumzia miongoni mwa ibada ambazo kwamba ni kelele chake na muhimu katika ibada katika mwezi mtukufu Ramadhani ni umra ibna Abbasi radiya allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa hakika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia mwanamke katika ansar huyu mwanamke akijulikana anaitwa jina la ummi sinan akamuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunapozungumzia ansari ni wale ambayo kwamba waliweza kuwakaribisha mamuhajirina na zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi waliotoka maka wakiitwa muhajirin na ansari wao ambayo kwamba walikuwa madina wakiwanusura wakiwakaribisha kwa hivyo mwanamke alikuwa katika miongoni mwa hao ansar mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamuuliza ma maana hajajti ma'ana kitu gani kimekuzulia hujaweza kuhiji pamoja na sisi qalat nadihani kana liabi fulan kulikuwa na t, t, t, e, baba yangu alikuwa na ngamia wawili ambayo kwamba e, e, e, nadihani anakusudia ngamia ambayo kwamba walikuwa wanafanya kazi ya kuweza kunyunuzia maji ama kuleta maji kwa kunyunyizia maji mimea ama kuleta maji anasema baba yangu alikuwa na wawili na ngamia moja Mme wa mme wa mume wa mwanamke fulani mwanamke fulani, fulani, fulani aliweza kuchukua ngamia moja akiazima akachukua ngamia moja na, na, na, na, na mtoto wake waka, wakaenda naye wakaenda kuhiji naye yani ilikuwa kama ni kipande cha safari wakatuo alikotumia ngamia ni kama na farasi ni miongoni mwa ndio mawasiliana yao kusafiria Akasema ikabaki moja moja Moja ndiyo tunaitumia sasa kwa kuteka maji na kwa kunyunyuzia maji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamweleza akasema fa umratu fi ramadhani taqdi hajatan au hajatan mai. Basi ujue ukifanya uki, uki, uki umra katika ramadhani basi itakuwa ni kama umehiji <clears throat> ama umehiji pamoja na mimi. Na lafzan akhara katika, katika riwaya nyingine nasema fa idha jaa ramadhani Ikikuja mwezi mtukufu wa Ramadhani fa basi ufanye umra fa inna umrata fihi ta'dil haja. basi umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama umefanya nini umefanya hijja. Hadithi imepokelewa na Bukhari wa Muslim Na ni hadithi pia ni dalili juu ya fadila ya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni dalili Yu fadila ya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mtu ambaye kwamba anafanya anafanya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala anampatia thawabu kama thawabu ya mtu ambaye kwamba amefanya Hajj na katika riwaya ama amefanya hijja na Mtume Muhammad SAW, hiya, shikuwa, al rasul, sallallahu alaihi na wala hiyi hayawanishi kuwa anna hadhihi al-ibada khassatan ma'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam aw li khassatan ka sababu imekuja au hajja tamai bal amru huna 'amun lai haggi akimad lai umra fi shahr ramadan taudul hajj umra yote ambayo kwamba imesimamishwa katika mwezi mtukufu wa ramadhani inakuwa ina thawabu kama mtu amefanya hijja na ibada ya hijja ni ibada maalum ina thawabu kubwa sana na ibada ya umra ni ibada maalum na hapo siyo mahali pa kuzungumzia kwa hili ambayo kwamba yuko tayari katika ibada ya umra kuna mahali ambayo kwamba wataisoma na ataelewa zaidi na yule ambayo kwamba anatakakuwa fanya ibada ya haji pia ana kuna maali maalum ambayo kwamba ataisoma na hiyo yote kutokamana na hii ni katika fadhila ya Allah subhana wa taala na neema yake kwa waja wake ambayo kwamba Allah Subhanahu wa taala amefanya ibada ya umra ikakuwa daraja yake kama daraja ya haji katika thawabu na hiyo yote ni kunini kwa sababu hiyo ibada ameifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na hii inaonyesha kuwa fadila ya kazi na ibada ina imezidi kutokamana na utukufu wa huo wakati ambayo kwamba ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na hasa mje anapofanya hili jambo khalisan na anafanya kasdu taqarrub ila Allah tabarak wa taala wamtithalan amri Allah tabarak wa taala nafanya kwa ajili ya kukurubia Allah subhana wa taala na kutekeleza amri ya Allah subhana wa taala amri ya kufunga na mtu anapoenda katika hija katika ibada ya hija basi anapata pia e, ibada ya umra katika ramadhani lazima ajitahidi apate fadhila katika hizo fadhila za ibada kule kama mfano aswali katika hizo msikiti za makka aswali katika msikiti wa madina ambaye kwamba imekuja fadhila kubwa katika mko mtu ambaye kwamba anaswali katika hizo swala kwani hadithi inapokelewa na abi huraira radhiyallahu anhu anasema Kala rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasema Salatun fi masjidi hadha khairu min alfi salatin illa al-masjid al katika msikitu wangu huu ni bora kuliko muskiti... ni bora kuliko swala 1000 katika msikiti mwingine. Yaani ya yani dhuhri mfano katika msikitu wa Mtume Muhammad sallam Madina ni bora kuliko yule mtu ambaye kwamba ataswali 11 moja katika msikiti mwingine na hii ni hadithi ambayo kwamba ni hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim na hadithi nyingine imepokelewa na Jabir radhiyallahu anhu anasema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu wa wasallam salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al Ajabir anasema anapokea pia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema swala katika msikiti wangu huu ni bora kuliko swala katika msikiti wangu huu ni bora kuliko swala katika misikiti kwa mara yani swala ya mara wa illa masjid alharab isikuwa msikiti wa makam mtukufu kwani suala katika msikiti yani, wa, wa makam mtukufu maka mtu kiswali huko suala moja ni bora kuliko ile ambayo yameswali swala moja katika msikiti mwingine hadithi pia imepokelewa okay, na Ahmad na Ibni Baja na ni hadithi isnaduhu sahih ni hadithu sahih kwa hiyo inaonyesha fadila ukiswali mfano msikito Madina dhuhuri moja basi yule Unamshinda una yule atakayeswali kwa msikiti mwingine dhuhuri moja Nukiswali no, katika msikito wa Masjidil Haram dhuhuri moja basi una fadila umemshinda mtu ambaye kwamba ameswali katika msikiti mwingine Elfu dhuhuri moja hizo zote ni fadhila ambazo kwamba zinapatikana kwa mja ambaye kwamba anaenda kufanya kufanya ibada ya umra na anapofika katika ibada ya umra asisahau kupata hizo fadhila nazo ni siku chache tu akiziswali kwa siku chache anapata hizo fadhila na Allah subhanahu wa ta'ala anampa hizo fadhila na hizo fadhila sio peke yake kwa wanaume hata wanawake wawe ni wenye kujitahidi kupata hizo fadhila kwa sharti mwanamke kama mfano swala za tarawe ambayo tumeizungumzia kiyamu layl na hizo kusali katika hizo misikiti mwanamke anaruhusiwa kufanya ibada katika hizo kwa ni mtume Muhammad sallallahu wa wasallam anasema la tamna'u ima'a Allahi masajid Allahi hunna taze, Allah wa buyutuhunna khairul lahun musikataze waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuswali katika misikiti yani anakusudia wanawake musikataze wana, wanawake kwenda kuswali miskiti, miskitini lakini wajue kuwa wanaposwali katika nyumba zao ni bora zaidi kwa sababu gani kwa sababu swala yake anakiswali katika, katika nyumba yake anakuwa zaidi na iko na fitna na iko mbali na kukusanyika na wanaume lakini mwanamke akitaka kutoka mfano waenda kaswali swala ya tarawe au aswali swala tu tahajjud lazima hatoke mwanamke katika sifa za heshima iko na kila kitu ambacho kwamba kitakuwa sababu ya fitna yani ya kuamsha wanaume katika fitna kama mfano kupaka marashi ya mkatu manukato ya kuvutia na mapambo ambayo kwamba kuvutia au kuto kunyanyua sauti au kuingia katikati ya wanaume katika nyu mlango kongangana na wao na inampasa yule msimamizi wa huyu mwanamke kama baba hao mwanaume au mme wake basi awe ni mtu ambaye kwamba anamwelekeza yule mwanamke katika hayo mambo kwa sababu gani kwa sababu isijakaa watu wakagafidika kwa mambo kama hayo kwa sababu wengi sana wanagafidika unakuta Wanadada wanapoenda katika ibada hizo wanakuwa badala kwenda kwenye ibada basi inakuwa ni fitna kubwa zaidi kwa hivyo inakuwa mibora zaidi huyo mja mwanamke kama hao ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama akasema kuwa hun, wabuyutuhunna khairul lahun nasuala katika nyumba zao bora zaidi kwa sababu ndio na zaidi zaidi lakini kufaidika katika hizo salatu tarawe salatu na, wa, na sio mbaya kwa sharti awe ameyapakana na hizo Fitna. tunaomba Allah subhana wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba saumu zao na swala zao na ibada zao hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ziwe kukubaliwa na tuwe katika waja wa Allah subhana wa ta'ala kwamba watakaingia katika mlango wa pepo wa Allah subhana wa ta'ala ameandaa kwa wale wenye kufunga mlango wa Rayyan na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wenye kusikia na kufata ولا ستجاديه في م ongoing مواله وني خساره اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولك ويتبعونه اللهم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته